Pagaldeko betizoak elkartea dexagertzeko tanda uh, Galdiaraziko duzue, zenta, nunbait Ardura uh, guzia zuen gehin zelako, nunbait? Arra bai, badu hama urte hala gura bera Ari girela hor lanean betizoeriburuz Eta entzatzen gira uh, be, betizoen eta Bendizalean e, arteko erlazioak eta Eta konturatu gira, azken finean Eztatuko serbitzuek eta hausapezek ere eh? e, Ez utela lan asko egiten gurekin eta hariginen eh, galdetzen. Eh, elga, elgar lanean haritzea eta antolatzea ku, euh, betizoak kudatzeko eta origusia xanotzeko. Xano eta konturatu gira ezken finan existitzen ginelako Be, uh, gure arazoa zela hoiek pentsatzen zuten bakek gure arazoa zela gure betizuak zirela eta. Ez naiz zagestatu eggeiten me dira gure bitizuak denenak dira uh, gure patrimonioa da beraz lagundu helgagikinarko gira lanean eta ikusiko duzute gauza bat uh, e, uh, gira girazkenean gauza bat egiten montatzen eta ez ez dugu inoiz uh, ezagukan edo oso uh, eta eta gira erespontsibilitateak erretz, gure gure gain zirela. Zenta, se, se falta saio estatutus bat, nonbait bat uh, frantzeko estatuari doak jones? E, e, Eram erda, bai, uh, estela betizo gaurigun ez direla xalbaiak ofizialki, uh, juridikoki ez dira xalbaiak, baina ez dira erez, domixtekoak, ez dira eser uh, frantziaren frantziaren uh, Ez dakit nola Arautegian. Arautegian, ez dira ezer. Eta horrek, uh, uh, geldia dazten du estatuen uh, implikazioa, zerren ez dakite, nunezari nola egin, bainan haien uh, arra postua da, guk ez dakik beraz uh, elkarteri da, eta irresponsabilitateak balin bada arazo bat, zuen arrazoa da, eta hori guk ezin dugu gain hartu. Beraz, gure erabakia da, azken finean, be, eksistizten balin magira, estatuak ez du ezer eta beti zuak haien uh, egoera lagri izango da, beraz, antolatzen dugu ahastatzea, eta estatua uh, estatutuko uh, estatu, zerbitzuei, eta hauza pesei ere, egaita zuen arazoa da. orain kontutan hartu erdu zute, zuek e-responsabilitateak baditu zutela, eta beraz hor konpan. O hartu ziste, elkarte baten izaitiak, nunbait kalte bat sortzen alduela beti zuaren dako, nunbait? azken finean hori da eta pena da, horretaz konturatza, megozte dugu egiten balinbagira eta segitzen balinbagira egiten dugun guzia, Eta estatuek eta servitzu... Uh, e, uh, bai, e, estatuko servitzuek eta ausapizek eta errikoetxek ez dutela ezer eta beraz, bai, kalte egiten du, egxistitza. Eh, zu okupatzen zira elkarte horretaz, da gehien bat eta urruñako beti zuetaz. B uh, eta hor, adibidez... Stanneurren chalatzeko baino bihatuko uh, errikoetsak bere webgunean baliatzen du betizua jendia ekagarazteko edo eta adi, eta bestaldetik ez du bere ardura Ara, erran behar da, uh, zer dute uh, gu konturatu ginen, bere haien web gunean, badela bakso erraiten den bezala lebando, uh, badira uh, euskaletxe politak, badira potiokak, eta hop, agertzen da, uh, betiz, betiz, betiz, betizu talde bat. Ari, eta pentsatu dugu, bergu baditugu uh, arazo zonba eta haiekin, zerren haskotan uh, erraiten dute Uh, elkartearen arazoak dira betizoen arazoak uh, e, e, elkartearen arazoak dira, ez dira gureak eta hori, uh, segorki hori egiten dute eta konturatzen gire larik uh, egiten dutela publizitate pixka bat bai uh, bai biliatu, uh, patri, biliatuen patrimonioa errakusteko eta errakusten dute larik betizoak. be pentsatzen dugu be, uh, ara, pixkat, fordo kafeda <laughs> Musian bezala, hor eh? dago egiten duzue, nu baina ez bali madute berengain hartzen podrepulikuek, irriskoa da, ala ere, agazaren desagerpena, baina e, zer egin? Ez ere zor dago bat, azken finan zer da, ez da konturatzen gira, uh, populakuntza bat, nahi bali madugu uh, mentendu eta hasiguratu. Uh, Ez, ez da posible hori uh, izaitea uh, uh, elkarte baten uh, gain, bakarrik. Hori ez da posible. Zer ertatuko litake, uh, adibidez, arazo bat balinba nuen. Elkarte txiki bat gira, arazo bat balinba dut, ez dakit, uh, istripu bat. Uh, Era bakitzen balinba dut uh, ez dakit, uh, nun baiterat, uh, kanadeerat uh, bizitzerat. Zer ertatzen da, beti zat. Betizoak dira gure patrimonioa. Beraz patrimonioa balinbada uh, uste dugu denen arazoa dela. Eta beraz denen arazoa balinbada estatuak eta errikoetsek uh, berdute pixkaat uh, lan egin eta irresponsabilitate batzuk hartu. Gaur egun, azken finean, gira zenbat laubost hortaz okupatzen zer jertatzen da populakuntza horrentzat uh, ez balinba gira aritzen do. Eta beraz ez da hor, hor dago bat, daigraitea, be denena da. Beraz denena balinbada, be denek partertu berdugu. Ego Euskal Herrian obeki egituratuak dira bai Euskadin baitaren afajoana este hartzen ala Ego Euskal Herriko modeloa heridutsat bezala Eta zer behiten sortzeko? Podere publikoen gainik, harina izbizten da. Bai, podere publikoen gainik. Bai, behinan erran behar da, uh, adibidez Nafarroan egin, egin dutela estruktura hondiak dira parke naturalak. Eta parke natural batzuetan zuetan ditu, dit, dituzte betizoak, bon, zer gaitik ez. Parke natural bat egiten aldugu uh, uh, gure mendietan, ez dakit gero uh, zer kartzen duen parke, nola egiten den parke natural bat, nola bat. Ez dira bermedioak, ez dira bat ere ber egoera. Uh, ala, gero... Uh, badugu iadanik, erran berda, uh, betizua ezagria dela natura bimilan. Lagun eta Xoloko gaina mendiko uh, natural, b, na, natura bimila uh, arloan, ezagri dugula uh, betizuak. Beraz badute, podereak badute jadanik gauza bat eta horrekin uh, lan egiten, hasten aldira lan egiten, uste dugu. Er, doze, guk, aski dugu, ne. gero urbiliana... Ne. Gero urbiliana, zer. Horikusi dugu, adibidez, uh, bo, ez eipatzeko edo bai. Uh, Urruñako uh, errikoetxe, asida kontutan hartzen, egin duguna, ez da espaldi, asidirela pixka bat uh, gutaz orduratzen eta bainan konturatu dira oiek ere, prefekturak ezuela erantzuten haien uh, gu, gu, gutuneri. niri. Beraz, arrazo bat da hori. Uh, beraz, uh, ez dut uh, agri abotatzen deneri. Konturatzen gira hor gauzak egimerdila eta ez direla eginak. Eta guk bakarek ezin dugu. Eta uste dugu hor uh, azken final kalte, uh, gure eksistenziak kalte egiten duela. Beraz, arraztatzen dugu. Eta, beh, uh, nik e, e, e, pertsonalki, nik pertsonalki erran e, e, e, e, e, dut uh, Pilkuretan izaiten den naizela pentsaketetan parte hartzen aldu da baan pertsonalki eta ez dut gehiago egespontsbilitate horiak nahi eta ara. Borxaaz sola elkarartea desginez, bork tsaz egiko itsek e bederen uh, berenakdurak harttu beharku dituztela hori be, ustengu uste dugu hori bai. Iban ze ez esker. Hmm. Iban Zeliezekin mintzatzen ginen pehido hospital. bera okupatzen da urruina eta birriatuko beti zuetaz, eta zu mondarrainen, mondarrainen gehindi diren beti zuetaz, baina elkartea deseginen da jan, zenta uartu dira, ardura guzia hek zutela, eta behar da nombait agashta bat zela. Bez, utzi sola behar da norbeitek edo podere publikoak hartuko zutela ardura, Zu okupatu zira, uh, beraz beti zuetaz, zure izenean uh, esperetan ta itxasun? Ba, eminen, uh, nik utzia dut, ekainean utzia nuen. Utzia dut, nik pasatu adot eta ene... Nik oitamago hortez okupatu naiz, oitamago hortez okupatu naiz, beti zoetaz. Uste dut, agaza hori salbatu dutala. Hori, fiernaiz indutanaz. Hori, agaza hori salbatu dut, ergeusitud atxikitzea. Eta, uste dut, api iriantzen, edo marxoan suprefetak galdin gituen joaitea harat, izan ginenan, bat egin ginen, zein ta hainoan eta itxasun eta zuaiden baziren uh, laborariek, bazuten, tuberkuroza behen etxean. Horik, bizten da, uh, estauria guzia kendu dutela, eldoa eta galtzea undia zutela, eta errandute horiek, tuberkuroza betizo egartzen zutela. Bon, suprefetak nahi zuen jakin, bon, uh, Espainiolak ekarazitut, espainioleekin bildutugu hori bat, behitaz zen eta horiek lau iorri ditut abatu horreat, dona, da, eta horik garbiateatu dira, eta bertzeri profilakzia egin diotego, horiek eran merda eta suprefetak eta badutzu, maaxelen eta buleuak egin dituela horiek, nahi, nahi baitzuzten ikusi, eta hortaika bon garbiak ateatu dira denak eta orain nahi dugu egin nahi dute egin zerenetanik ekainetigunat utzia dut ta heganasuten e esperetako herriko etxeek esperetako herriko etxeak itsasukoak ainuakoak inentzutela elkarte bat eta elkarte hortan emaitzutela mahasilen eta buruzagiaka erriko e, muguzariak eta esk, uh, laborari batzu eta hoiek elkarte hori egin entzutela eta hoik direla, emendikoiti, okupatuko dinenak gau sortaz. Beraz, hiru iru etxe elkarte bat sortuko dute? Hori da, nahi bat helburua. elburua, minan uh, denak ez dakit bate, no, gioztik nola diren, nik janioten eh, hoten, bon, nik ez dut gehiago ez nik enaiz gehiago okupatuko eta bon, ez dut emertzera itena le, nik okupatzen, enaiz okupatzen, enaiz zent uh, jendeak resentututen dospina dira bina. ez etzi dira 100 deinuenak izan. Ni nitzen okupatzen itzena ez dira 100 deinu eneak izan. heldu El Dubai ta bon salbatu uh, salbatutugu, oi, huntza da baina orai, hoierida, horienahi baduzu, eman diote oirukbian ertzen da, eh, pasa bat egin, da, pasa bat egin jotet. Baro nahiko utet, oi, ndako da bai. Adosira Ivan Azilizekina egite du enean, baina Edo betizuek ze falta duten da estatutuz bat. Ez dira ni ere esailkatuak eh, edo basa edo domestiko bezala. Oida problemiak. Problemi. Franziako estatuan. Franziako estatuan. Bertzaldean batute. Bertzaldean ez autua dira. Uh, Espaneean. Menan, Franziak ez. Ez dira salbaiak. Eta ez dira, nahi betu zo, uh, etxeko abereak, eldobaita, tabon, eh, zer da, oien actean behar ditake, zer bizka atxeman, nik eztendu behar dira salba egisa, ekagazi. Beinan, ez dira eta hartzak ah, diren bezala, uh, basauntzak eta bezala diren, oi, oi agaz, gauko duzak berean behar ditazke eman. Beinan, oai actean, behar dira, eta ni hor ez da okupatzen hori. Taz bururatzeko bittzez entzule batzuenko zer dira betizu baten ezaugagiak. Behi bat bezala behinburua agunndifen daute agundifenta behiak dira ezautzen dira behiak direla, buruatxipi hau dute beagik tipichipia dituzte begiak agun borobilak e, betizu bat ezatuko izu, seguiida segidan e, ikustez beretik eh. Ajunta... Eta zangoak ere patak, patak, e, duzten patak, patak ere, ahontipiego, e, nahi betuzu, e, bosteun bat kiloko zesen batek, etxeko e, ahatxeaten bezalako zangoa du, nahi betuzu. Marka usten duela reik, ez du ahatxe abena ondiauko marka. E, buru zenbat dira huaiko egunean ez itsasun betizuak? betizoak? Behoitamak bat den beharba tin berba esahazmenan 25 eta 32 nahtean laudena kotxuak uh, sezenak laudenak sezenak apropre hori hori reusitu dugu istitia urtero urtero beti kentzen gintuen sezenak ez ginuen 100 baino behi bat hiltzen beti sezenak beti sezenak eta behi bate egiten du bi urtetaik apropre Achevat bi urte bi urte ematen dute bai eta sortzen dira uh, abendo inguri hortan edo ospital miraskea deuseta